з морозяною поволокою. Але вона вичавлює із себе усмішку. То може пан буде такий ласкавий і допоможе дізнатись, чи є тут мій тато? Во-перше, не пан, а товариш, а во-вторых, хм, ну, конечно же, я можу бути ласкавим, да ще каким ласкавим, якщо ти тоже будеш ласкова со мною. Дано страшенно нудить. Вона ж сама не знає від чого, чи від недоспаної ночі, і ранкової трясочки в автобусі чи від цього хтивого погляду. Але їй треба дізнатися, чи тут її тато. Вона заплющує на мить очі, уявляє себе на сцені, тоді знову розплющує і усміхається. Перепрошую товаришу. Ткачов, Валерій Ткачов, а рядом зі мною, впрочем, для тебе це не важливо. А як звук твого батька? Дмитро Ясницький. Не слышал. подожди здесь. Чоловік пропустив поперед себе Федора, і вони зникли у дверях прохідної. Появився ткачов десь за годину. Нетушки такого. Она нет і сюда нет. Може, мы с тобой вдвоем розделим трапезу. Что там у тебя так вкусно пахнет? Заходи. У меня здесь уютно. Ну, чего уставилась? В тюрьме тоже бывает уютно. Здесь же не только камери с кипящей смолой. Есть и райские кустики. Він схопив її за лікоть. Болюче стисно потягнув до себе. Дана різко шарпнулась і відштовхнулась вільною рукою, але вирватися з його залізних пальців не змогла. Вже за муром побачила, як з дверей в'язниці вибігає Федя. Товариш Уткачов, припиніть, знайшли час для розваги. Треба починати допит. І блискавичний погляд на неї погляд, що промовляв. Утікай. Дана рвонулась і кинулась на замкову площу. Качу розвів руками і засміявся в стід. біги, бігі все равно от мене не обіжиш. Я в этом городіжке всі дирки знаю». Дана пробігла мимо костелу Петра і Павла, завернула до хрестово церкви, біла й оглядалась, здавалося, що той чоловік може несподівано випіргнути з ранкового туману і потягти її назад до сірих мурів. Перевела дух аж за братським мостом, вийшла на вулицю праворуч і раптом завмерла аж перед нею театр, колишній міський. Тільки вивізкала вже не польською, а російською мовою. І не думала жити до нього, а ноги самі привели. Згадала наказні непевної. «Ти мусиш туди піти, тебе приймуть. Ти повинна бути на сцені. Може і справді спробувати? Зрештою, а що їй втрачати?» Передні двері зачинені. Службові з іншого боку. Обійшла будинок ліворуч. Вийшла на маленьку вуличку що збігає від пошти до стиру. Ріжуче відчунила двері. За дерев'яним бар'єром жінка, мабуть, чергова. Вам до кого? Я раніше працювала у театрі. Тут? Ні-ні, не тут, не в польському, а в українському. У Миколу Певного. А, є тут кілька ваших акторів. І художника вашого прийняли, кажуть, гарно малює декларації. Юрій Миць? Так, він дуже талановитий. Ви б не покликали його? Навіщо він тобі? Поговорити, він же мене знає, може підтвердити. А що тобі дасть та балачка? Художник-директор тут нічого не вирішує. Художник-декоратор тут нічого не вирішує. А ти, як я здогадуюсь, на роботу хочеш. Тоді тобі до директора. Тільки до директора. Кабінет товариша Журавльова на другому поверсі, праворуч. Не бійся, він сьогодні у доброму настрої. Та куди ж ти посунула з торбехами? «От село, залиш їх біля мене. Не бійся, не з'їм нічого». Директор вислухав Дану. Довго крутив у руках її посвідку. «Це польський документ. Такі тепер не ходять. Кажете, грали в оркестрі і співаєте? Брали уроки вокалу у дні непевної? Вірю-вірю, гарний голос – це дуже добре. Та й зовнішність у вас, м, театр певного, театр певного, клопоту не оберешся. Будь ласка, благаю вас, мені дуже потрібна робота. А якщо... якщо я запропоную вам місце гардеробниці? Поки що, так би мовити, з правом виходу на сцену у масовках. А там подивимось, послухаємо, поспостерігаємо. Ну як? До весни, коли потепліє, і глядачі будуть приходити до театру без пальт і шубок. Коли виходити? Завтра. Це було не те, про що дана мріяла, зовсім не те, але й не найгірший варіант у її ситуації. Принаймні, тепер вона не на вулиці. Устинчина тітка прийняла її насторожено. Але коли Дана виклала з кошика курей, враз подобріщала. А вже ж, хай займає ту саму кімнату, в якій вони з Устинкою жили. Вона все одно збиралася взяти когось на квартиру. Все-таки якась копійчина капне. Тільки от з пропискою. Хай Дана вибачає, але то стільки мороки, і ще й не знаєш, з чим це може обернутися. Якщо раптом явиться хтось з перевіркою і застане Дану, то хай вона каже, що родичка приїхала в гості. Оце тільки-тільки приїхала і вже завтра збирається назад. Зимовий сезон Дана зустріла за стійкою гардеробної. Не відчувала себе приниженою. Все-таки робота. Цікаво було розглядати людей, які приходили до театру. Намагалася вгадати їхні характери. І терпляче чекала. Мусить же колись прийти та жінка, якщо вона справді Софія. Місяць спливав за місяця, але Софія радич не приходила. Чи то вона не любить театр, чи її взагалі немає у цьому місці.